Звелися на ноги присутні. І гучне «многая літа, Многая літа» Залунало в невеличкій хатині. А далі Пішов тост за тостом. Пили її во славу Божої матері, І за цареве воїнство, І за хазяїна, і гостей його. Проминуло так Годин зодві. Трохи вже і притомилися гості. Ущухли пісні Почалася жвава розмова. Між гостей велику увагу звертав на себе немолодий уже з сивиною Черкашанин, українець Антон Васильович Пепеленко, родом із Слобожанщини, з Рибного, Острогоського. Багато попоблукав він на своєму віку, багато чужих країн бачив, Багато чужих борщів скуштував, тож було йому що розказати, а гостям послухати. Почав він розказувати про Київ. Чимало років прожив Папеленко в цьому чудовому місті. І сьогодні, згадуючи молодість, яскравими фарбами малював він темним неосвіченим попами і дияконам велич цього давнього великого міста. Ходив я по печерах, розказував Пепеленко, поклонитися святим мощам. Уважно слухала частина ще не зовсім п'яних гостей, а Пепеленко з захопленням розповідав, де чиї мощі лежать, деякі лямпади горять, деякі затвори були. Та найбільше враження на присутніх справило, як почав розказувати Пепеленко про Іоанна Многострадального. «У землі стоїть», – розказував Пепеленко. «У землі, а на голові його шапочка така, як на архієреях чи архімандритах. Ну, коли б можна було, своїми бруками руками виняв його подивитися. Та не можна». «А чому ж не можна?» – хором запитали слухачі. «Сам його імператорська величність хотів виняти, і зате... Його величність, київський, Переяславський архієрей, лаяли та кляли його. «Годі брехати!» – закричав інквізитор, «і зараз же, щоб спинити Пепеленка затяг духовної пісні. Кому повім печаль мою, кого призову криданію, токмо тебе, владико мій, і, звісно, тобі печаль моя». Розмова припинилася залунали далі канти духовні. П'яний, пізно вночі, повернувся отець-інквізитор на квартиру до попа. Та вранці, як прокинувся, як і згадав про вчорашні Пепеленкові розмови, замислився дуже. Що робити? Не гожі слова про царя. Треба донести? Адже, як хто інший донесе, Лихо буде. Треба Пепеленка затримати, бо ж він людина гуляща, вільна. Повіється кудись хоче і шукай вітра в полі. Зараз же скочив отець Йосип із лави, на якій постелив гостинний хазяїн, послав чинців по Пепеленка. Та Пепеленка вони вже не застали. Сумний, стурбований, поїхав отець Йосип на базар до Толичова. Всю дорогу мучила його думка. Згадки про вчорашню пригоду не давали спокою. Приїхали на базар уже пізненько. На Майдані біля церкви розкидані були ядки з різним крамом. Біля них та біля возів товпилася села народу. Скупився швиденько отець-інквізитор і в супроводі кількох попів почав блукати по Майдану. Думав він, та й не помилився, що і Пепеленко десь тут базарює. І дійсно, біля царева кабака, трохи вже п'яний, стояв Пепеленко. Зрадів отець-інквізитор. Кинувся до нього, розштовхуючи юрбу щосили. А Пепеленко в цей час жваво торгувався з кількома селянами. Він був кравець, тож і умовлявся зараз про пошиття вбрання. Тільки що наставив він руку, щоб забити угоду, ударити по руках. Як з криком «Держи його, в'яжи!» Підбіг до нього інквізитор. Та ніхто не збирався в'язати. Селяни кинулися в розтіч, хто куди міг. Озирнувся інквізитор. Аж підбігають попи на підмогу. Кинулися вони на Пепеленка, схопили його, і потягли до станичної ізби. Була б це козацька станиця. Привели Пепеленка до цієї ізби, звідки не вийшова виповз отаман станичний. Звернувся інквізитор до отамана. Закуй в залізо цього мужика. Розпочав би він государеве діло. Не вподобалося отаманові, що якийсь чернець, то йому накази дає. «Не моє діло. Ваше попівське діло. Не втручаюсь до них. Наше діло – служба. Іди геть, та й закуй його сам». Знову вдався інквізитор до своїх підлеглих, попів та ченців. «Зв'яжіть його. Одвезіть до монастиря, а потім на Москву». Ну, звичайна річ виконала попівство ретельно наказа. Через кілька день... Заарештованого Пепеленка повезли на Вороніж. Там опинився він у Воронежському надворному суді і на першому ж допиті визнав свою провину. Справа була важлива. Негожі слова про царя. Зараз же з Воронежа одіслав суд Пепеленка до Москви, до Преображенського приказу. Та їхав він не сам, Другою підводою везли інквізитора і тих двох ченців, що були при ньому. Почалися допити. Інквізитор розказав докладно про зухвалі слова Пепеленка.